Saterdag so net na 8 en Martin Gerricks het in op de speaker sê vir jou, dit is tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan en ek is William Minnick. Hierdie program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. En ek hoop jy het een fantastische week gehad, dit is naweek en dit is tyd vir ontspan. Dit oor een paar dagen nieuwejaarsfeestvieringe, kersfeest is alweer voorbij. Hoop jy het een awesome tyd saam met jylle familie en vriende gehad. So staan op en gaan maak ontbyt en trek jou dagboek nader om kuier saam met my sodat jy jou vakansietyd 2019 kan beplan. Terwyl jy opstaan en ontbyt maak, gaan ek vir jou verwarm met Wake Me Up Before You Go Go en Bruce Springsteen met Glory Days en Tima Odiv met Move Spiel. So, staan op, staan op, staan op. jy <laughs> het Dit was Wham met Wake Me Up Before You Go Go en Bruce Springsteen met Glory Days en Tima Odewee met Move en ek is William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteit toe plan. Er is tyd dat ek nou weer gaan kyk na wat met die weer aangaan. Jy moet toch weet wat jy moet aantrek en of jy binnenmeers of buitenmeers gaan verkeer. So kom ons gaan kyk wat sê hulle vir my oor die weer die naweek. Ons gaan na die Oostkaap toe In die Oostkaap gaan Queenstown morgen so'n bykie reensien. Temperature, Bishu, 32, 29 en 30. Gramstad, 33, 28, 29. Port Elizabeth, 26, 25 en 24. En Queenstown, 35, 29 en 32 en Uitenhaag, 31, 28 en 29. Ek gaan ons in die vrystaat. Vrystaat, lyk ons my gaan sommer lekker reene. Vandag, morgen en maandag gaan Kroonstad, Virginia en welkom reen kry. Temperatuur, Bloemfontein 26, 25 en 26. Bochabello 28, 25 en 27. Kroonstad 20, 23 en 21. Virginia 21, 21 en 24 en welkom 21, 20 en 24. En nou dan gaan kyk ons in die Gauteng. Gauteng gaan ook lekker reen kry. En uh, van morgen af gaan die hele Gauteng sommer reen kry. Temperatuur benauw nie, 22, 23 en 20. Johannesburg, 21, 21 en 18. Pretoria, 25, 25 en 22. Soweto, 22, 22 en 18. En Tembisa, 21. 23, 21 en 20, en al wat ek kan sê daarvan, is as Gauteng en Bloemfontein areas reen kry, dan weet ons, hier in die Westkap, gaan die wind ons weer wegwaai, want hoe meer reen die uh, plekke boon toe kry, hoe meer wind kry ons onder in die kaap. Ons gaan na Kwaasloonatal, Kwaasloonatal gaan ook lekker reen kry, van morgen af, Nieuwkastel, Richards Bay en Vryheid kry van Mora vrede na Pieter Marisburg sal so maandagse kant reen kry. Temperatiede, Durban 25, 27 en 27. Newcastle 27, 27 en 24. Pieter Marisburg, 30, 30 en 28. Richards Bay 26, 30 en 27 en Vryheid 24, 29 en 23. Limpopoe. Limpopo gaan vandag Mokopane en Warmbad reen kry en dan zondag is het Louis Trigaard en Warmbad weer se beerd en maandag is het weer Louis Trigaard en weer Warmbad se beerd verreen. Temperatieda, Louis Trigaard 22, 27 en 28, Mokopane 24, 29 en 30, Palaborwa 26, 30 en 30, Polokwane, 24, 29 en 28, en warmbad, 29, 29 en 27, en as jy soe kyk na die reen en die temperatuur, dan gaan warmbad, warmbad wees hierdie naweek, gaan ons daar in toe, in Balensley gaan morgen en maandag reen kry daar in Pumalanga, temperatuur betel 20, 22 en 23, in Balensley 22, 23 en 23, Middelburg, 25, 25 en 24, Nelspreid, 24, 30 en 29, en Witbank, 23, 24 en 23. Dan die Noordkaap, en ek is blij om te sê, dat selfs die Noordkaap, een bykie reen gaan kry, hier oor, net so voor die nieuwe jaar. En dat Sinekoolsberg, gaan van dag en morgen reen kry, de Aar, gaan maandag reen kry, Kimberley maandag, en van En dan Warrenton, Sondag en Maandag. Kijk gewoon na die temperatuur, Koosberg, 32, 30 en 29. De Aar, 34, 31 en 32. Kimberley, 26, 29 en 29. En appington 36, 32 en 31. En Warrenton, 24, 27 en 26. Dan Noordwesten, provinsie en ek sien Noordwest provincie kry ook sommer lekker reen oor die hele naweek vandag is het Klerksdorp en ook nie wat gaan reen kry en dan morgen is het die hele Noordwest provincie wat reen kry en ook maandag kry oorals reen behalwe Rustenburg. Misschien waai daar so paar druppels van die ander plek af oor maandag na Rustenburg toe ook. Temperature Brits 28, 29 en 22, Klerksdorp 21, 21 en 22, M Mabatu, 23, 23 en 22, ook nie, 20, 21 en 22, Potjofstroom, 23, 21 en 21, en Rustenburg, 26, 25 en 22. En aan die laatste man die lins, gaan kyk ons na die Westka, waar alles zonig is, so hier kan amal die somerlewe geniet, en by die strande uitkom, En dan die temperatuur, Kaapstad 24, 23 en 24, George 25, 21 en 24, Noorderperl 31, 29 en 33, en Woester 34, 29 en 34. En dan moet ons onthou, soos ek gesê het, ons sien die hele binnenland het een klomp reen, so dit beteken die in die Kaap, behalwe nou vir die lekker sonskijn, gaan ons ook baie baie wind kry so dit is nou wat die weer aan betref so nou weet ons, gaan ons buitenmeers of binnenmeers wees en uh, nou gaan kyk ons bykie wat gaan in die motor en motorfiets geesdriftige se wereld aan nou gaan die veel aan nie, dit is alweer vakantietijd, so like met die meeste mense die hou vakanties by hulle families en ons gaan kyk soma na die bikersrallies Megaforce in Cartonville, sy 27ste birthday bash uh, vind plaas by Cartonville die toegang daar is 80 rand, en het sluit in een materiaal of een lap badge, en uh, 60 rand, kan jy ook mee ingaan, dan gee het ook vir jou een materiaal of een lap badge. De datum is die 5de januari 2019, is volgende narek, so jy het tyd om te beplan om daar uit te kom, en dit is van 9 uur die ochend tot laat, en het vindt by die Western Deeps levels in Carltonville plaas, en hulle sê daar is goeie muziek stalliekies, een kontantkroeg, en baie prijse om weg te gee, speeliekies, en dan is hy ook een prijs vir die grootste klub wat bywoon. Dan die Triumph Quiz Night, uh, by die Ridgeway Race Bar, ook die 5de Janari, van so plaas 5.30 die middag. Hulle allemaal ontmoet by Triumph in Johannesburg en dan gaan hulle na die Ridgeway Race Bar toe. Dan die Freeriders New Year's Run, by die Freeriders Klabhuis. Het vertrek van die Freeriders Klabhuis in Welkom om 8 die ochend vir 9 hier, en om saam te rij daar is gratis. En hulle sê as jy wil een badge hee, dan kan jy doen op aanvraag, so daar sal dan seker iets moet betaal word. En dit vind plaas op die eerste janari. Die heel eerste dag is dit sommer die eerste uh, motorfiets rit van die jaar, daar vir die freeriders by hulle klibhuis. Dan motorsport, die is die 2018 spin shutdown, vind by die Mayhem Raceway plaas, op die 29. december om 12 uur middag. Toegang is van 100 rand tot 300 rand, so jy kan lekker drifting en spinning op sy beste gaan geniet. Nou dit is dan dit vir die motorfiets en motorsportweek wat voorlee. Dit is weer tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou vir autoerotiek met asphyxiation, en in met new sensation, en 2 chains in W.K.L.I.V.A. met We Own It. Man, man, man. Two chains. Money's the motivation. Money's the conversation. You on vacation. We getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do. It's just who I am. Yeah. It's the life I chose. Gunshots in the dark. One eye closed. Like a one-eyed stove You can catch me kissing my girl With both eye clothes yeah Perfecting my passion Thanks for asking Couldn't slow down So we had to crash, it yeah. You use plastic We about cash I see some people ahead That we gonna pass, yeah I never fear deathly Be the same ones that I die with Put it all out on the line with If you're looking for me, you can find wit In the new car or the crown whip My new bra does a fine chick In the weather squad, I'm down wit Ain't no way around it What you say, tell me what you say Working hard, repping for my dogs Do this every day Taking off, looking out for all Making sure we ball like the mob All you do is call, catch you if you fall Young Khalifa I never fear death or dying I only fear never trying me now one shot everything rides on to I'm feeling like a kill inside, oh, financial outbreak, I'm free but I ain't out yet, ride with the floor so on close to the outlet, at the red light rim sitting offset, I look better on your girl uh, outfit, stuck to the plan, always said that we would stand up, never ran the fam and loyalty never change up and Dawson stay one look at where we came from jumping out on anybody who try to say some one thing about it, got a problem i got the same one money rose we vote. plenty clubs we closed follow the same code never turn our backs so cuz don't even lose control every game bats on night even if I Dit was autoerotiek met asphyxiation en inexces met new sensation en 2 Chainz en Wiz Khalifa met we own it. En ek is William Minnick met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te, be te beplan. Dit is nou weer van die sportgeersdriftigers om nader te skuif. En hier gaan nou ook nie veel aan nie, like die sportman is ook op vakantie. As ek kyk na die fietsritte, die Cariga Classic Mountain Bike Race, wat vandag plaas by Kenton-on-Sea-Southwell. En dan die Western Cape Road and TT Champs, dit is Time Trial Champs 2019, en dit vind plaas by die Tante Maria Padstel in De rust. En is van 5 tot 6 januari, en die pre-entries om deel te neem sluit die 2de januari 2019 om 9 die ochend so jy moet nog spring, daar nog een bykie tyd oor, moet nie tyd verspeel as jy om wil deelneem nie, en dit vind in die Westka plaas, en dit is Road Champs, so jy kan so met jou jaar goed afskop ha, as jy a time trial of a padfietsman is, en hulle sê dit gaan getimed word, dier die Western Cape Cycling, hulle gaan die timing doen daar, vir die mense wat jy weet nie, jy het so een transponder wat jy op jou fiets vast sit, of aan jou been vast sit, en dan rai jy oor soke matte, en dan maak jy so en as jy daar oorgaan en dan sêf jy wanneer jy begin en precies wanneer jy eindig so jou tyd wat jy gerei het is baie baie akkiraat dit word hier door mense gedoen wat al failbaar is nie dit is gedoen door een uh, machine wat heel alles precies meet en dan die 2019 New Year's Cycle Challenge vind plaas by Stonehaven on Fall by Van der Bijl op die 60 januari 2019. Pre-entries maak ook daar die 4 januari toe, om 12 uur die middag. En dit is in Gauteng, van der Bijlpark in Gauteng. Performance timing gaan die, die tyd doen daar en die afstanden wat jy kan deelneem, is 60 km en 40 km. Dan die Western Cape Rau, wat ek sien hier nee, dan die Pumalanga toer 2019, en hy vind plaas van die 11 de tot die 17e januari, en die pre-entries maak toe die 9e januari. Dit is by die Blyde Canyon um, a Forever Resort in Pumalanga. Dit is een 7 dag en een 3 dag tour, en hulle begin 9 uur die ochend, so dit is een lekker 3 dag tour, en hulle begin by die NG Kerk in Van der Beyl Park. Dit is die 80 kilometer is 200 rand, en die 40 kilometer is ook 200 Rand en Spectrum Sport gaan daar so die tyd doen. Dan die Windpomp Sherry Mountain Bike 2018 Hy is, of, hy is al voorbij al, ek sê nie so, hy, sy toegang en sy entries het al gesluit, so jy kan nou nie meer pre-entry, dan sê dis pre-entries only. Dan die Summer Fast one vind plaas die 13 januari 2019 en sy pre-entries klaus die 11 de januari 2019 om 9 uur. En dit is by die randwatergronde in Gauteng. Die afstand wat jy kan doen daar is 70 km is 180 rand, 40 kilometer is 140 rand, 10 km is 60 rand en dan is daar 3 km vir die kinners. En het begin 37 die ochend. Dan kyk ons na sokker. Dit is Ajax tegen Jomo Cosmos by die Athlon stadion, die 11de januari, en het begin 15.30, en die toegang daar is 20 rand. Dan die Highland Park versus Orlando Pirates, dit is by die Makulon stadion, en dit is die 5de januari 2019 vind het plaas, om kwart oor 8 die aand, toegang is 40 rand. So, Ek het sommer een moldsteek van al sport, dis weer tyd vir een muziekbreek, en ek speel vir jou vir DJ Snake, en Selena Gomez met Taki Taki, De Noro en Gigi Akosini met In My Mind, en Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore met Amanda.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 Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba whoa oh oh careful, careful when you come through my way My body didn't know how to play the Work it, keep it tight every day in the air Señor me sepacito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí rumba of life and he'll, he'll believe them I got my first guitar when I was 14 well I finally made 40 still to where En dit was DJ Snake en Selena Gomez met Takkie Takkie en De Noro en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore Moor met Amanda. En uh, Steve Hofmeyer en Demi Moore Moor sy Amanda uh, draai op aan LZ Oberholzer wat elke, nou, of elke slag my navorsing doen vir hierdie program en wat nie een program mis nie wat elke keer hier is en my ondersteun. Baie dankie, LZ. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Nou is die tyd om oor te gaan in die meer gekunstelde gedeelte van die program, waar jy die groot punte by vrouwlief en die kinders verdien. En dan gaan ons na die sterre kykpikniks by die Zuid-Afrikaanse taalmonument in die perl. En al datums wat nog oor is, is die 5de janari 2019 en dan die 9de februari 2019 en 9 maart 2019. So dit specifieke dag, ek dink dit is juist daar die dag wat hulle uitgekies het, waar die maandalk op sy volste is of op sy donkerste is, so dat die mens die sterre op sy beste kan kyk. Ek dink dit is daie tyd waar die maan op sy donkerste is, want die maand is nou half, so hierby die 5de janari, ja, behoort hy op sy donkerste te wees, en dan ga jy die sterre beter kan sien want die mens in die stad gaan nou nie weet wat ons hier op die platteland weet nie, en dit is dat daar eindelijk baie meer sterre in die licht is, as wat jy kan sien in die stad, want die stadslichte die blot die sterre uit, en dan 'n vol maan is iets om te beleef in die platteland, want dit lyk soos daglicht, dit lyk soos een baie laad skemer, soos skerp skyn die maan, en die maan lyk sommer asof het een van hierdie Uh, floodlights is hier die spruiligte wat daar in die licht skyn. Jy kan letterlijk buiten rondloop en selfs een boek lees, sonder om enige licht aan te sit. Letterlijk, die licht is blauw en dit lyk soos een laadskemer heel, heel, heel nacht. Die men, jy kan selfs jou voertuigse lichte afsit en ry, sonder dat jy bang gaan wees om in iets vast te ry. Dit is hoe een werkelike volmaan moet lyk. Maar die stad weet die mense dit nie, want... Die staatslichte blot om uit, jy sien maar nie, daar sit hy in die licht, maar jy krij nie heel te die volle omvang van wat die maan vir jou gee nie. So die kost is, daar is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders. Dan kost het 300 rand vir twee persone vir een piknik, en dan as jy die mainkie saamvat, is het 400 rand. En dan die volksmond, die restaurant daar, sal ook oopwees vir die verversings en pizzas. En dan gaan kyk ons, dis ons nou niewe jaar, niewe jaar partijkies en niewejaars danse. En gaan kyk ons na die New Year's Lumo Party, wat die 31ste gebeur, maandag aand, van 8 hierdie aand tot laat. Hy sê daar shooter specials, so dit is altyd een lekker ding, as een mens kan begin met die shooter specials. Hy sê 4 bubblegum tequila's, so dis 30 rand. 4 apple sours is 30 grand en 4 strawberry lips is 30 grand. So vir 90 grand het ek myself al klaar simpel gedrink dier net die goed te lees. So vir 90 grand ken jy self simpel drink. Jy sal begin in 2018 en eers volgende jaar sal jy wakkerskrik daar op die dansvloer. En die muziek is deur DJ Adrian en dit is by Cheers Restaurant en Venue and Bar in Vredenburg. So daar klik ek vir na lekker partijkie. En dan, vandag die 29. december by Club Mykonos, is Dr. Victor en de Rasta Rebels vanaf 8 uur vanavond by die Athene Conference Centrum. En dan sondag die 30. december is Karleen van Jaarsveld by die Athene Conference Centrum, by Club Mykonos. En dan maandag die 31. december, die Skier Langarm venue hou om 19.30 vir 8 uur in oujaarsdaans. So, hy sê, dit is die beste muziek in die Weskes, en hy sê, hy sê, hy is by die skilpadsaal in Vredenburg Sporterijn, en dan Flamingo's is baie bekend in die Weskes, en hy bied ook een oujaarsaand, Joel aan, kaartjes kost 90 rand, hy sê, dit is lekker DJ's en prijse om te wen, so dit is dan een paar plekke waarna hy toe jy kan gaan, op oujaarsaand, so ons kan gauw vinda gaan kyk, wat gaan in die flieks aan, Ek dink die mense gaan die ou jaar in die fliek spandeer nie, maar ons gaan gevondag deurhard loop. Uh, Bohemian Rhapsody, die Queen Story, kan die mense gaan kyk, Bumblebee, uh, speel nog, dit gaan oor so Transformers spin-off van Bumblebee, al verskil is, hy was in Mustang, a Ford Mustang gewees in die Transformers reeks, nou is hy so'n ou Volkswagen Beetle, die rechte Beetles, nie die goed wat hulle nou in Brazil maak, is een ou Volkswagen Beetle. Dan The Grinch, Um, speel nog, en Mary Poppins, wat verlede week begin het, hy gaan nog vir een rikkie draai, dit gaan oor daar die tovertannie, waar die klomp kinders kom oppas, en dan vir hulle op een wonderlijke avontieren vat, dan Ralph Breaks Internet, waar Rekkie Ralph, bykie in die internet ingaan, so animasiefilm, dan Spider-Man Into the Spider-Verse, dit is ook een animasiefilm, en Aquaman, Aquaman wat uh, nog speel, wat gaan oor die Aquaman Superhero, wat nou sy eie een het, en dit is so 'n origin story, hulle verduidelik en vertel waar Aquaman vandaan kom, en uh, die mense sy recensie sê, dit baie goed, dit is blijkbaar op die stadium die beste fliek in 2018, en hy het oor die 500 miljoen dollar al so ver ingewin vir die mense wat hom gemaakt het. So ja, vir daar die mense gaan dit een baie voorspoedige nieuwe jaar wees. Op daardie nood het gekom aan die einde van die program, die laaste wat nou vir 2018, ons sal nou eers weer vir julle sien volgende jaar. So julle sal moet uithoud tot volgende jaar toe, wanneer wat nou weer gaan opwees op een satraochend tussen 8 en 9, wat ons jou ontspanningsactiviteite kan beplan. En dan weer woensdag uh, vir crime time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee. Nou vir oujaars, partijkies wat dit anbetref, hier by my huis, gaan daar groot vieren brand, daar gaan baie baie vlees wees, daar gaan baie baie drank wees, en ons gaan lekker kuier en ek stel voor dat almal wat so'n partijkie wil bywoon, hou so'n partijkie by jou huis. Ga na jou huis toe, braai daar lekker, maak jou vier so hoog as wat jy kan, drink tot jy neerslaan, maar moet nie drink en bestuur nie want moet nie denk om die ene dergste is, die verkeersbeamtes en die polismannen gaan ook partijkie nie, hulle werk juis almal. Hulle gaan op die paaie wees, om die paaie veilig te hou, en te sorg dat die dronkbestuurders gearresteer word en dronk toe gaan, want dis hulle wat onskuldige gesinne uitwis. So moet nie dronk en bestuur nie, hulle sê daar is hierdie jaar, of hierdie feestseisoen, net hierdie feestseisoen, 200 meer mense gearresteer vir dronkbestuur as verlede jaar. En so iets gaan my verstand te boewe, want hoe kan jy nie jou beheer en weet, hey, ek moet by my huis drink of by my vriendse huis drink en daar slaap, maar rui, rui ek nie. Maar die mense like my voel, dit is hulle recht om dronk te bestuur en dan is het ook jou recht om die pijne in die hoofd te vat as dit na jou kan toe kom. So moenie nie drinken bestuur, die wees veilig, gaan 2019 in, so dat jy dan kan weet waar jy is, moet met nog meer bekommernis as wat daar reeds is vir 2019 ingaan nie, en dan natuurlijk die goeie nie, sê ons gehoor, die 2. januari, kom die petrolprys weer, tegen rand 53 cent af, so moet nou jouself gaan verongeluk, dat jy nie daar die petrolprys kan gebruik nie, so tot ziens, en voorspoed vir 2019, aan allemaal, en dan sien ons mekaar weer, volgende jaar, gaan uitspeel, met Old Lang Syne, uh, van Mariah Kerry so geniet om en tot ziens, tot volgende jaar